Hej och välkommen till premiären av vår nya podcast som heter Nu pratar vi film med Louis och Peter Ja, som ni förstår så är det jag som är Louis och jag har med mig min kollega som heter Heter? ja Ja, vi kommer prata om allting mellan himmel och tv-spel Eller så kanske vi pratar om allting som har hänt i hela världen Vad säger du om det Peter? Det låter jättebra Vi ska prata om allting som någonsin hänt så här. Säckpipor och dödsolyckor med fingerborgar och grejer mm. Nej Någonting Det, ja. <laughs> Det vi ska prata om däremot är filmer, serier, ja, tv-spel, superhjältar och grejer Sådana saker som intresserar oss Och eh, vi tänkte börja med en kort presentation av oss själva av vilka vi är Så jag börjar fråga Peter några små frågor som han ska försöka svara fort på är du redo Peter? Jag har jättesnabba svar bara. Här. Ja, bom, bom Eller... Ja, försök så fort du kan för försök. Okay, i det. Då börjar vi fråga ett. Hur gammal är du? 30. Var bor du? Lidköping. Intressen? Ja men oj, nu blir det ju stopp där. Ja, det, det, det stopp, är ja. TV-spel och det är teknik och det är film och... Ja, sånt. Ja. Ja, ja vi kör det Snabba Nästa, nästa fråga Marvel eller DC Comics Marvel Star Wars eller Star Trek Star Wars Android eller iOS Eller ja. iOS som man säger Ja, jag kör ju iOS så jag får välja det ja. ja, Ja. det var de frågorna Nu är det din tur Ja, då kör vi till dig då Doris. Hur gammal är du? 34, nej för fan jag är inte alls Jag fyller 34 i sommar 33 är jag jag <glar> glömmer bort Djurgård eh, Jag är 30 plus i alla fall ja, mm. hey. yes. Var bor du då? Jag bor i Varberg oh, Och intressen? Ja, det är ganska många, men jag tycker om film, serier, tv-spel, teknik, prylar och träning Som jag och typ då? Utom ungefär <laughs> Ja, ungefär Marvel, och och så. Eller, ja. Marvel eller DC Comics? Det är en svår fråga, men... DC Comics, får jag säga. DC Comics! Star Wars eller Star Trek? Jag dödar mig. Måste jag välja. Båda. Star Trek. Jag gör en jävla mind-meld på det. Jag säger båda. Android eller iOS? Android, såklart. Vi har ju en Android-telefon. Ja... Det var lite en introduktion av oss och vi tänkte börja med vårt första tema där vi ska prata lite tv-serier I alla fall en serie som vi har precis sett klart på och, och det handlar så, såklart om superhjältar för det tycker vi om Och vi ska börja prata om serien Daredevil som precis släpps på Netflix och de har vi, de har vi tittat igenom Ja Och Eftersom Peter kan mer om Marvel. Ja, det är det säga här nu. Men... <laughs> Nej, men du kan ju mer. Du är med Marvel. Du kan ju mer än mig i alla fall om slupphjälten. Mm. Uh, jag lär mig mer när jag tittar. Så... I alla fall. Uh, vad tyckte du om uh... ja, Marvels Daredevil? Ja, jag tycker. De har fångat universumet väldigt, väldigt bra, tycker jag. Hell's Kitchen. Ja. Jag har inte varit där, men. <laughs> <laughs> Nej men de Nej, får fått, upp. Ja. Ja, de har fått det ganska fint och det får. Jag har läst i tidningen så känns det väldigt ja, väldigt eh, passande eller vad är det ordet jag söker? Det känns ja det känns realistisk kanske. Ja det har är ja. Jag rätt. <laughs> ja det är ju svårt att inte prata om, om tv-serien. Och inte, och inte prata om filmen då Med Ben Affleck Nej, vi behöver inte prata om filmen Nej, för den, den var rätt bajs faktiskt Nej, Alltså, jag. Den har sin <laughs> den Alltså, den, den, är, den, är lite, den är lite småskärmig så Men, men vad fan det är, det är inte Ben Afflecks fel eller skådespelaren, Det är ju regissörens fel Men ja. den filmen ja, Den kom i fel tid i alla fall Det, gjorde det alltid... Ja, det kom verkligen i fel tid Den hade mm. kunnat bli mycket bättre Men i alla fall eh, 200 år senare så kom nu eh, tv-serien Därdevel, och eh, som du säger, den är väldigt bra. Jag tycker den är skitbra. Den är. Eh, så tack, jag kan inte så mycket om just Därdevel, men jag vet lite grann om eh, själva universumet så, men <clears throat> jag tycker de har fångat atmosfären och stämningen väldigt bra. Eh, karaktärerna är väldigt bra kastade. Mm. Eh, Regin den, den är. Den är bra. Den, den är mörk. Den är. Och så jävla brutalt på sina ställen Det är, det är lite ovant eh, mm. För Marvel och, och det var riktigt häftigt att se faktiskt En, ja vad är han? Advokat på dagen Och vigilante på natten mm. det, Jag tycker det är skitbra det, det, är, det är nog det bästa som Marvel har gjort hittills tror jag Ja, i, i serien kanske Eller Ja Ja, ser det absolut, för Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Den spör med hästlängder Och sen så har vi även Agent Carter som jag inte sett så mycket av faktiskt Typ 3-4 avsnitt, men jag fastnar inte riktigt för det Nej, ja, jag har sett 5 eller 6 på En Carter Men Ja Det är ju innan så sagt Carter, hon är ju med och startar S.H.I.E.L.D. så Jo jag känner igen henne från Captain America Så Nej, Men, så, men jag, jag har fortfarande inte jag, jag har inte gett en ärlig chans man ska säga. Så, för jag tyckte Shield var Agents of Shield var så, äh, Det var ganska Stereotypiska karaktärer så här, Tråkiga och otrovärdiga Men det blev mycket bättre Nu vet inte hur mycket du har sett av äh, Agents of Shield Förresten äh, Ja Första säsongen har jag ju sett Ja För det ja. blir... Äh, Intressant sen uh, när händelserna i Captain America 2. Just mm. precis samtidigt i serien. Det är då det börjar bli ganska bra faktiskt. Mm. Men nu skulle vi inte prata om shield. Vi ska prata om Daredevil. Ja. Ja. Vad tyckte du om han uh, om skådespelaren We... som, som spelar uh, Daredevil? Jag kommer inte veta vad han heter nu. Nej. Någonting man med sänker, har Fox... något verktyg som man kan kolla sånt där på. Men... Uh... <laughs> Jo. Nej, men han Nej, han är, han är bra. E, tycker jag. E, alltså, jag har inte skådespelare själv, men det faller lite i vissa grejer. I alla fall när det ska vara känslor inblandat. Mm. Så. klarar han inte riktigt av det. Okej. Okay. Han heter i alla fall Charlie Cox Har jag kommit fram till här nu mm. Och sen så har vi ju hon som spelar Car äh, Karen Page Ja, han spelar ju såklart Matt Murdock då. Och sen har vi Deborah Ann Woll Som spelar Karen Page Elden Henson spelar Foggy Och sen Vincent äh, Eller hur man. Ja, ja, han är alltid Edgar ljud från Men in Black För mig <laughs> Så <laughs> Jag spelar Wilson Fisk yeah. Ja uh, <coughs> Ja jag tyckte Matt Murdock, han är väldigt, väldigt bra. jag Han är så jävla bäräs också. Det... Vad tycker du om hans kostym? Alltså, den första. Alltså, det han börjar med. Det är bara svarta kläder. Jo, det behöver inte vara så mycket mer så. Nej. första gången jag såg bilden på den tänkte jag. Okej, okay, det ser lite så här små... Halvbudget ut Men sen börjar jag tänka riktigt såhär Lite mer varför det ser ut så Ja men han kanske inte har råd med det Han kanske inte behöver så mycket egentligen Han jobbar ju med, Eller jobbar inom parentes är ute och härjar på nätterna Och ja, han behöver inte ha så mycket grejer Men, men jag, jag tyckte den är skitsnöjd Jo men det är i hand nu Så har han kommer på att han måste ha lite grejer Han har kommit på det För han åker på rätt mycket stryk också för, det mycket stryk. Och, det, och det är det jag gillar med den här serien Han... han Många superhjältar de är, de är de är för super De, de gör massa skador grejer, Men de får aldrig mycket sår och grejer Men han, han åker på stryk på vända avsnitt typ. Knivhuggen och blåslagen Och halvdörd och grejer Men man lär sig medan man Gör saker och Det tog ganska lång tid för honom i för sig Att komma på att han behöver lite skydd mm. Så att han inte får knivar i sig Men, men så Det är... Vilket avsnitt tyckt, alltså, Har du något favoritavsnitt jag, jag är ju jättedålig På att eh, vilken, Vilket det var ja. Sen ska vi inte spoila Någonting för folk som inte har sett det mm. Men eh, Nej vi försöker hålla oss undan från spoilers eh, ja, Det finns en scen jag. I alla fall när han ska hämta en pojke mm. in i ja Som in i en lokal ja. Och så är det en, en gång Och det händer väldigt mycket i den gången Ja, Precis, ja. Det, var, det var exakt det avsnittet jag tänkte på Och det är, det är avsnitt två mm. Hör fram det är. Och för Fang att inte spoila Man, ja, man spoilar inte för att man berättar scenen Men det gav mig tankarna till filmen Tom Gong, som Eller som heter The Protector Med Tony Ja Det är en kampsportsfilm uh, Den här filmen kan jag inte spoila det det han, uh, han är väldigt duktig på tagboksning Han går in i ett stort hus med massa våningar och han börjar på botten och allting är filmat i en, en enda lång sekvens mm. Mycket korreferat, alltså väldigt bra korreferat så alla kommer, folk han kastar folk från tre fyra våningar och grejer utan ett enda klipp Och det är något liknande som händer i det här avsnittet då, en jättelång scen bara fighting och det är, oh, det är så jävla bra gjort Mm om man tänker bara, shit, det här, det här är läckert Och jag satt så oh, hur ska det gå, hur ska det gå såhär, jättespännande Så det, är, nej, jag håller med, det är avsnitt två mm. Fucking awesome Själv du att jag tänkte faktiskt på filmen <laughs> Oldboy när jag såg den sen. Ja, har du ju samma, ja, har du helt rätt i, faktiskt Det är samma sak där, mm. uh, Oldboy går i sidled uh, i en lända lång corridor med sin hammare Och uh, gör kebab av... Ja, alla alltså, som i korridoren i en enda lång sekvens Jo, fast i väl så mm. stod väl kameran still men... Nej, kameran följde med överallt Ja, men de åkte in... Det... Nej, vi satt inte spoila. men... De... De... Nej, de åkte in olika runder, kameran följde med Alltså, den stod i korridoren, men den följde med vissa rörelser, så... ja, vissa rörelser Ja, vissa följde... ja, rörelser, mellan... ja, den följde med ganska länge okay. Hur som helst, det var, det var jävligt imponerande i alla fall Och det var grymt att se Och det... Det satte ju ribban för serien mm. och den har hållit sig där faktiskt. Jag är ju alltså också lite nyfiken på hur de ska göra med eh, Med fisk. Ja. Eller med andra land. King. Ja, fan vad bra han ja. var. Eh, de har hittat rätt skådes alltså. Och eh, <skratt> oh, ja, ja Edgar Sut från Men in Black. <skratt> Pike från. Eh, eh. Ja, Jag glömmer glömde bort. Lånår. Inte har med sig lånår eller någonting. Eh. Vad varför ska jag få ge Men i alla, alla fall. Eh, som du säger, han, han är jävligt bra. Och han har blivit lite av en. Nästan en, en av de favoritskurkarna nu. För han. Man, det som är så bra med serien tycker jag att man får se både Daredevils eh, tankar om hur han ska rädda sin stad. Och även eh, The Kingpin då hur han vill rädda mm. sin stad. Och, och han tror ju på att det han vill göra är rätt. Och i hans ögon så känns det ju rätt. Man, man får ju sympati för båda då Men även om han är en jävla, eh, Typ Psykopatisk mördare då då så han vill, de, Båda vill uppnå samma mål ungefär Fast de har olika Vägar till det mm. och, och det är så jäkla bra karaktärsutveckling på Kingpin Från att vara helt ja Jag ser inte avsla för mycket Men han eh, håller sig ganska mycket undan i alla fall Inga Han gör inga så här framträdanden bland folk Och det är nästan ingen, ingen som vet vem han är typ eh uh, filmmet heter ju filmen som jag pratar om. <laughs> ja, han är ju med där ja för fan. Det är ju han som eh... Ja, Pike ja. eller vet du. Som... Mm. Ja, precis. Ja, ja, för fan vad ungan var där ja, pass, Jag ser, jag har synen framför pass, mig alltså. Han... Jag Ja nu. fast nu är han lite större, uh, mm. lite äldre, jo. men uh, men det, det är ju samma frisyr, sportare, snaggare och <laughs> alltså det vart nu är han lite större, lite mer erfaren skådespelare och uh... Hans karaktär är ganska rik. Så det... Ja, och ja. jag undrar... Ja, jag har inte koll på... Eh, ja, orgenhistorien på det sättet. Men alltså, bilden på mig med Kimpien, om man säger så, det är ju alltså hans vita kostym. Och i den här mm. serien så har de ju inte haft den. Alltså, det är säkert något medvetet... Mm. Någonting som de eh, tänker. Mm. Att <laughs> tänker. Mm ja det kan jag vara så för jag. om jag minns rätt så de nämner honom aldrig som kingpin i serien va nej de är inte nej. Det här, nej för då är det uppbyggd till säsong två i så fall som kommer komma sen för det, det, det har blivit förnyat Alltså det, det kommer en säsong till mm. och eh, jag vill ha den nu kanske inte just nu när vi pratar men eh, efter att vi har pratat klart då vill jag ha den vad du som kan därdevel vad har han med för skurkar för, förutom eh, han fjanten från filmen då vet han Bolsai. Ja, så <laughs> så jävla dåligt gjort. Inte jättecool men det är som sagt att uh, i Marvels version <laughs> mm. Alltså de träffas ju alltså Matt Murdock är ju ändå så Peter Parkers advokat. Ja. Uh, Ja, Daredevil och Spider-Man Och för er som inte vet vem Peter Parker Så är det Spider-Man Spider Ja, det, det får man det får jag fan spoila Kan man sina superhjältar så, ja. Skitsamma, fortsätt, förlåt ja. Nej, men ja Och så Vad var jag nu? Jo. Äh, Spider-Mans avgokat ja. mm. de löser lite grejer med Och sen, sen hoppar de ju Alltså, ja De är med lite överallt mm. Jo, ja, men det är så, de det utbildas ju oftast i New York såklart Så det finns ju både ja, Spinnemannen eh, Mycket av X-Men Finns väl där också jag för mig Ja, men det, är, det kommer inte Blandas in så himla mycket X-Men i eh, Marvelfilmerna och Serierna just nu Och det är ju tack vare ett Litet, litet ord som heter Mutant, mm. de får inte använda mutant Nej för de har ju, ju dragit in eh, Inom Panathias står Mutander. Mm. I eh, nya Avengers 2. Ja. Men det är för mm. att de inte har rätt att för de att kalla dem Mutant. Nej. <laughs> nej, det är för att jävla Fox Studios och så ni äger ju eh, X-Men-serien. Mm. Och eh, vad jag har förstått rätt så... Utspelar alla i samma universum. Så det kan ju vara, kan, kan komma en filmsteg med X-Men. Där spindlar man med samma film. Och de där... Eh, Förhandlingar är på gång så ni och folk har bara släppa på det lite mm. vet jag. Så att så småningom kanske i X-Men Apokalypsen kommer komma, då kanske Spindelmannen gör lite så här liten gästinhopp yes eller någonting så hoppas jag i alla fall. Men det är på väg och de håller på att lösa allt det där i fall. och i framtiden så kommer det komma förmodligen en film de med X-Men karaktärer och Spindelmannen och kanske en ny Daredevil film och så. Så alla är samma. Ja, vi är, vi ja. nöjer oss med ja. Men där. Jag vill bara kolla, ja, vad är det för filmer du ja, tycker uh, jag? ja, ja, då, då kör vi, som vi ska ju prata film Så <laughs> nu pratar vi film, och eh, jo, vad, vad filmer jag tycker om det, Menar du för genre eller någon speciell film, eller? Nej, vi kör din eh, Min film, film Ja, den bästa filmen som jag har just nu eh, Det är faktiskt eh, Interstellar med som Christopher Nolan har gjort. Mm. Och innan den filmen så var det Force Gump. Det har varit min favoritfilm i ganska många år. Ja, sen den kom då. Det för Den, den har ju allt komedi, action, mm. drama och inte skräck och trill så. Men... men det är en fantastiskt bra film tycker jag i alla fall. Men sen kom Interstellar. Ja, det är min bästa film just nu. Din då mm. Mm. Vilken är din favoritfilm? Ja, jag kör ju på Stenhård robot action här. Uh, Turmet 2 mm, Ja, Det är Stenhård Robot action. Det håller jag fan med om. Det... Ja, den, den är bra som fan i filmen faktiskt. Så det... ja, han är tillbaka och han. Ja, är det är en väldigt tryger? bra uppföljare Så... Ja. Ja, det är det, absolut. Och... Nej, men, effekter. Ja vissa effekter som den filmen har de, de är snyggare än vad de som finns idag och det Har det varit typ 15 år sedan Den filmen kom och sånt Ja 91 kom det här, så. Ja men typ 20 ja, vet, kanske räkning, sånt. Jag jag. Men i alla fall De effekterna från den tiden Med dagens teknik som finns nu där filmer kan, Man kan göra en hel film i bara datorffekter. Och det gjordes bättre Vissa effekterna är snyggare då Det är ganska imponerande faktiskt så, vad tycker du om för genre? Förutom actionrobotar? Det är olika, alltså. Det är, vad det är vad man tycker är på för humör. Mm. Nej, men jag vill gärna se sci-fi och sånt där som jag tycker om. Och superhjättefilmer överhuvudtaget och, så, och allting. Men drama och sånt ja. är också bra. Jag... <laughs> jag håller med där. Det Självklart, film är ungefär samma sak som, okej okay, inte samma sak som musik Men uh, jag kollar upp på allt möjligt, action, thriller, drama, skräck tycker jag väldigt mycket om uh, Men det beror på humör alltså vill jag, gå lägga, vill jag ha film att sova till så sätter jag ut såklart på typ Independence Day Eller uh, X-Men uh, Wolverine Origin För det är sådana här asdåliga uh, så filmer som jag har somnat till på en gång men jag tycker om science fiction Jag tycker om storfilmer Fina dramor Komedier är inte så mycket för för jag, det, ja, det är svårt att göra en bra komedi eh, tycker jag Men det som du säger, det beror på humör Och, och värder Okej, okay, kanske inte värder Men mm. det är i alla fall mest på humör och så Men det blir ju mest eh, ja, Action, superhjältar Det blir mycket... Eh, Batman, för jag just nu kollar jag på den animerade Batman-serien från 94 tror jag den är från, 92 så jag håller du på att kolla på den mm. nu. Ja, men att på Batman då går vi på en liten övergång där till trailers. Det har ju varit en trailer nu på Batman Superman Ja, det har du helt rätt i. Vad tyckte du om den då? Då måste jag först prata lite om Men of Steel, för när den kom. Så var det inte så många som tyckte om 50-50, vissa tycker om den och vissa hatar den jag Älskar eller hatar, jag är den som älskar filmen Jag tycker den är skitbra Och eh, såklart, när jag visste att det skulle komma En uppföljare som Där Batman är med också Då kissade jag nästan ner mig För eh, jag ser fram emot den filmen så jäkla mycket Och eh, trailern släpptes ju, Ja, var det förra veckan nu då I, när, det var det, när det var den ja, största Trailerveckan veckan Någonsin och då kom den och eh, då satte jag igång den På, på tvn volymen på max och bara tittade Och jag kände bara wow Fan vad som awesome det ser ut Man får ju se Batman-dräkten lite fort där. Ja, det, det är riktigt jävla mäktigt tycker jag Jag ser verkligen fram emot den filmen Då måste du ställa en Fråga som många ställer ja. <laughs> Vad tycker du om Batfleck? Jag, jag tror han kommer bli skitbra För eh, jag vet att batman han, för han är ganska lång batman i serietid eh, serierna och ben affleck han är n och 98 tror jag han är lång mm. eh, och han har han hakan. har hakan han har kroppen han, han har fysiken <laughs> och eh, alltså ben affleck han, han är en jävla bra skådespelare alltså det är både skådespelare och regissör Ska kan bara kolla hans filmer eh, jag tror han heter boston town eller sånt och eh, även Uh, Argo till exempel Han är skitbra regissör och Och uh, det är inte så mycket Jag tror inte det är så svårt att spela själva Karaktären Batman För det, det, det är nog svårare att spela Bruce Wayne Tror jag och, uh, Det är exakt vad jag har satt mm. och tänkt på här nu Att Batman kommer han nog klara av Men kommer han klara av ja, det jag tror det Han har den här skärmen i sig han, han, han, är, han är stor Han är, han är stilig uh, och jag lite småsexy på ett icke gay sätt då. Uh, det är det helt okej? Okay. Nej, skönt att se då. Jag, jag tror han kommer passa Svinbra som, uh, som nya Bruce Wayne. Faktiskt. Jag måste fråga, vilken är, har gestaltat Batman bäst? Det ja, du. Jag tycker Michael Keaton var jävligt bra som Batman. Jag tycker Christian Bale gör ett jävla bra jobb också. Men jag kan inte svara på den frågan förrän jag har sett eh, Nya Batman V Superman Faktiskt För jag, jag tror här Affleck kommer mm -hmm. ta över den här titeln Faktiskt tror jag Så eh, mm. Och sen får man ju se både Batman och Superman i samma film vi står sådana vissa på trailern Det är fucking awesome Jag, jag vill ha den nu mm. ja, ja. ja du får vänta <laughs> Jag vill fan också Har nästa storfilm som släpps Fick en trailer och det var ju inte Någon gång mer än Star Wars The Force Awakens Vad Tyckte mm. du om den? Ja Man får vänta och se Egentligen när filmen kommer Alltså en trailer, en sån trailer Och jag satt ju och Det här är Awesome mm. Men trailer är, kan vara Väldigt väldigt bra och så filmerna mm. Är inte lika Nej, bra Nej men... det vet vi ju utav Episod 1-trailer, för när den kom alla var wow, fan, ny Star Wars-film Och sen när man gick och såg den på bio Fick man en stort fuck i ansiktet För att den var så jävla dålig Men, Nej, eller jag fick det jag tycker, inte de, jag tycker inte de filmerna är så himla dåliga Nej, Jag tycker bara... jag, jag har fått ett annat perspektiv från dem För jag vet inte om du har sett äh, äh, Mr. Plinkets recensioner Om Star Wars det är... Jo, lite, lite ja, grann var jag, jag, jag, men... Jag var ganska emot för en kompis som jag visade De, de, de recensionerna Jag tänkte fan men jag tycker om filmerna Sen så började jag lyssna mer på vad han säger För de, de är väldigt kunniga de där killarna Och sen började jag inse att han har rätt Och sen tycker jag att är, filmen är De är asdåliga <laughs> Men de, de lär inte göra samma misstag Som, i, som de gjorde, eller som George Lucas gjorde Med 1 med 2 och 3 för nu är det såklart jay Abrams som äh, står för regin. Och han har ju gjort massa bra. Och, äh, Nå, ja, nej, jag, jag, Han gjorde ju äh, nya Star Trek-filmerna. Och äh, jag som Star Trek-fan tyckte de var väldigt välgjorda. Äh, det blev mycket action, med, även om Star Trek lite mer science fiction-drama. Men äh, han gjorde det bra. Och jag ser verkligen fram emot Stars. Ja, vad tyckte du om Harrison Ford? Det man fick se? Då säger jag. Sju. Sure. We're home. Eh, yeah. det, det var det var rätt schysst faktiskt. Intressant om man ska analysera scenen då. Var, var, har, har de varit borta från någonstans eller har de precis fått tillbaka sitt skepp? Alltså Millennium Falcon Men i alla fall, de, är, de ser väldigt nöjda ut i alla fall. Och så här, äntligen. Nu, nu, nu är mm. vi tillbaka. och det är klart. De har ju varit borta från. Det tar så många år nu så... Nej, jag tyckte det var skithäftigt att se i alla fall En gammal karaktär Bort Star, var Borta från ja men alltså Filmerna, de, de var inte med i de nya Så det är det jag menar Nej, nej, nej, men, nej Det var ju tidigare jo, jo, men ja Det här är ju ändå så här. Jo, jo, jag vet, men det var ju så länge sedan Episod 6 blev klar, det är det jag menar ja För Harrison Ford var ju inte med i 1 2 och 3 Nej, nej, nej, nej det, det var det Nej, men det, det var kul att se i alla fall några av dem. Och, för att han har ju åldrats ja, väldigt mycket. men det är ut... Och det passar ju inte då, och det, okej, okay, det mm. passar ju nu. Och sen var ju väl inte i rollen. Han Solo var ju inte, han var ju inte riktigt nej. där då. Så, men, ja, som Ford, ja. apropå gammalt. Skräcklede. Ja! Ja! Jurassic Park. Det Jurassic World. Ja. Vilken övergång Det var en ganska övergång, ja. <laughs> Harrison Ford och fossiler typ. <laughs> jo. Eh, du får berätta vad du tycker om Jurassic World. Din dinosaurier återigen. Eh, jo. Eh, ja, på trailerns sätt så jag kommer jag kommer älska den. Jag tycker på trailern att de har blandat Väldigt, väldigt mycket Från både ettan Tvåan och 3. Ja mm. Men jag, ja. Jag, Du låter lite skeptisk där det, Jag är väldigt skeptisk Det är det som Ja, det är som han säger också i trailern Att tillverka en ny det är ju dinosaurier Dålig idé alltså det, det var en ambulans en polis som körde urbi hos dig Ja det, ja, det var hos Eller ja, I alla fall, det, det kommer jag låta med Han släpper ju bort det på något sätt Nej, ja, det det vad. Vi, vi har, har inga julinsolerade hem vi, vi är vanliga människor som har våra lägenheter Eller ja, i mitt fall och ett rum Och jag bor precis vid en stor väg Så det går bilar lite här Nej, de går inte, de åker Så, ja, men, men Samma här och jag sitter i ett barnrum Får jag väl <laughs> Med en Power Ranger i Arslet <laughs> du, var. Fall. Nej. Uh, I alla fall, Jo, Jurassic World uh, Jag håller med uh, mm. Fast jag är inte så skeptisk som du är Jag ser fram emot den här filmen Det är ju som sagt Ön har varit uppe uh, Up and running ett tag uh, Populärt, mycket folk där Och uh, såklart, så ska allting gå åt helvete uh, Så det är mycket dinosaurier En dinosaurier, Mycket folk, så det kan bli mycket uh, Ja, mycket människor kommer att dö Och det är ju alltid bra <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, <precis. skratt> Nej men det, det trailern Verkar häftig faktiskt Det ska bli kul att se lite, lite nya Dinosaurier för Jag var en av de få som tyckte om trean faktiskt Tvåan tyckte jag var dålig, ettan var fantastisk Tvåan var, nej Trean var, nej, inte Nä. Men den var helt okej, okay. den var kort Intensiv och Egentligen helt onödig men Det var ju dinosaurier Och nu kommer fyran så, den jag Och apropå mm. dinosaurier Och världens sämsta övergång Nej Det var inte alls en dålig övergång För på den tiden när dinosaurierna levde Så fanns ju insekter Och det fanns säkert myror på den tiden också -Man. Yeah baby Ant-Man Ny, eller, ny mm. film från Marvel Som också fick en trailer Och den har fått två trailers faktiskt Första mm. trailern den var väl så där tyckte jag. Ja, okej. Okay. Kul, kul, Men sen när trailer 2 kom då var det bara wow. Shit, det var riktigt häftigt den vi har sett. Och återigen, det är Marvels eh, superhjältar så det kan du bättre med. Så kan du berätta lite om Ant-Man? <laughs> oj oj oj. Som, som jag har förstått nu så är det ju då eh äh, Scott Lang. Som kommer få direkt som uh, Ant-Man Av gamla originalet då uh, Henry Pim Eller Hank Pim kan man säga Som jag vet Som också är en av uh, de första Avengers Som de nu inte har tagit i uh, I filmerna då <laughs> Han kommer komma in så småningom jag. Han kommer, ju Han kommer få en jätteliten då, så... roll Han är ju så liten uh. <här> uh, Ant-Men kan också bli stor. Jag uh, sa. Sto uh... Han kan bli lite som en myra och han kan bli stort som en oh, tröskel. fan, Det visste jag inte. Det visste man de ju vi <här> inte i Ah. Nej, han kommer inte att göra det filmen, men alltså. Ja. I, i det gamla. Det -tidningen då. Okej. Okay. Häftigt! Nej, jag, jag, jag kan ingenting om Ant-Men, det... men, men trailen. Det är inga superkrafter egentligen. Det är det är som gör det. Här. Vad jag har förstått rätt så. När han tar på sig dräkten så får han lite eh, övermänsklig styrka i alla fall. När han blir liten som myra, då är han superduper, superstark. För myror är ju, de är svinstarka. De, de, de kan lyfta är sin vikt. Typ, nå, något gånger, sånt eller? är det. Och ungefär som vi skulle lyfta, typ det ja, beror på vad man väger då. Men ungefär 2-3 ton, bara så här. Och det klarar myra av utan problem. Så det är väl de styrkorna som man får mm. då med den här täckten, som jag förstår det. Och eh, det. Trailern hade. Den var bra gjort. Lite action, lite komedi Schyssta scener och ja. Det, det var bra. Det, det var också där. Wow, den här trailern var riktigt jävla bra. Det skillnad från ettan Som var. Den var bra, men inte lika oh, Så det, det var ganska fantastiskt. Och där var min eh, övergång till Fantastic Four som också har fått en ny trailer. Han var vi är bra på övergångar idag. Så. Ja, det, är det. Ja. Nej, alltså, de gamla filmerna. Uh, oh, ja, de är så dåliga. Det är så. Det, det är så här riktigt skräpdynga. Uh, och att de gjorde... Har du sett. Uh, har du sett den som gjordes på 60-talet? Nej, då? men jag har sett en recension om den. Uh, delar av den där. Den är säkert <laughs> bättre än de här skittringarna som gjordes för några, för några år sedan då. Jag tycker inte det, ja. Nej, bättre var det <laughs> inte Men han var inte så himla ja. dålig Ja men det var så löjligt så men, det var... Fan, det... men då har vi också det att Jag tycker också att de här Senaste filmerna De, de har sin lilla charm mm. Men det är en för Stor vet du, Familjefilm heter ja. ja, det, Du får rätta mig för jag har fel Men jag har för mig att Fantastic Four Det var väl Marvels Marvel alltså, Det var inte Marvel först då, Men det var de första subjetterna som, som dök upp om jag minns rätt Det är det första Marvel har Ja precis ut, ja. och då tänkte jag ja. Om man nu ska behandla det första man har skapat Till en film Då kanske man ska göra det lite bättre Det är därför de har gjort en, en reboot nu en Ny regissör som, som har gjort filmen Chronicles Som är också en såhär Hans, han, han, Vad heter det? Handkamerafilm så här. Ja, samma i alla fall mm. Han ligger bakom och regin Skådespelarna i Fantastic Four Det är unga killar och tjejer Och de är, enligt mig, de, de bästa som finns just nu i den, I den åldern då Och jag har sett allihopa i filmer De, de är så finbra Och trailern visar det, tycker jag Och uh, det ser mycket mer seriöst ut med Lite mörkare En sak som jag vet att folk har klagat på I trailern så får man se... Richard Reed då Han har ju sina glasögon på sig Det är ju det som förmodligen symboliserar honom Men han har dem på sig i rymdräkten Men någon alltså, har mm -hmm. hört folk som gnällde Han har inte, man ska inte ha glasögon Ja, i en hjälm Jag bara, äh, det är ju för fan Han kan inte se om inte han har glasögonen Försöket inte på det linser är med tjocka handskar ja. Men det är ju ändå hans karaktär Så jag tycker det funkar Man ska inte smågnälla över en liten trailer Och sen tycker jag att The Thing han ser så jävla brutal ut det är, mm. Nej, jag, jag tror det kan bli bra Det är CGI på han nu va? Det är nog... Ja, enligt bilden på omslaget så är han ju Tre gånger så stor som alla andra så, Men jag tror det är en mix utav båda Ingen aning Återstår CGI mm. Nej, jag har inte nej. kollat upp det riktigt heller så. Inte jag heller Huvudkaraktärerna, fantastiska skådespelare Det är kanske därför de fick vara med i Fantastic Four Kanske, ja, kanske. Och sen, sen så oh. har vi. Jag har till en sista film, för jag vet att du är lite halvkvot på robotar. De släppte en trailer till Terminator Genesis också. ju Ja. Oh. Berätta lite om den. Nej Vadå, <laughs> nej. Jag tyckte inte om den. Nej. Jag, jag vet exakt vad du kommer säga. Varför? Jag tror, jag tror inte du tyckte nej. om den för första trailern om visar det det, det, var ganska, det såg ganska schist ut. Men trailer nummer två, de lade in lite humor i det. Och alla repliker som Arnold säger är återanvända repliker från de gamla filmerna. Eh, Och det kan ja. vara det som du större på. Ja, men ja, sen hela filmen kommer ju vara återanvändning av gamla. <laughs> jo, precis, de gamla filmerna. precis. Det kan bli coolt. Eh... Ja, jag kommer ju se den ja, jag med så ja. det kan ju inte bli sämre än tre i alla fall fast vi säger trea inte vår inte vars söt bara har gjort själv den har det. också lite, alltså, det jag tycker om med trean Det jag säger kast men den den den jag tycker de med tre det var slutet när alla bomber sprängdes och grejer och när skynet kom igång det gick så fort och slutscenen när hela jorden sa sprängs av atombomber det var riktigt jävla snyggt gjort Mm. Jo, men det var ju det som skulle... Det var, det, det, det var, det var meningen, det vet jag. Men det var, det var häftigt. Så filmen var ju... Nä. ja Den behövdes inte, men det var ju... Ja, ja men precis. Det, ja. ja, nej men den ser vi också fram emot. Det är ju filmer som... som sagt, det var den största trailerveckan, vad jag kan minnas. Och eh, alla de filmerna kommer jag att gå och se på bio. Så verkligen fram emot dem. Och den som har premiär snart, det är ju Jurassic World, tror jag. Sen kommer Star Wars och... Mm. Ja. Vi har pratat ganska ja. länge nu Får avsluta nu Men Ja Men Jag tycker vi ska avsluta med Flickshot Ja, förklara vad det är Det är ju en sida på nätet då Ställs filmer mot varandra. Och så väljer man vilka man tycker är bäst Och okay. sånt Och meningen är Vi ska väl få fram en gemensam Topplista Ett Veto okay. uh, Ska vi ha Nu har jag Ska jag köra första då? vetot Ja, då har jag ett Veto Ja, det får du göra Så det är din grej här Du, du kör mm. här så ja var Spännande ja, men Då kör vi första filmen här vi... då. Mm. Kör på. då är det Finding Nemo uh, Från 2003 mot The Hard 3 från 1995 Ja, Oi jag ska välja vilken film som är bäst där Fan, det är ju, två, det är ju jättebra film Båda två Eftersom eh, alltså jag gillar mer action Så eh, jag får säga jag <säger snar> <"Di> har tre. <3." snar> ja, den är Det är inte den bästa Die Hard-filmen dock Men det är en väldigt bra tre faktiskt Fast hittar ni också, också en jävligt bra film Fan, vad svårt det mm. det, Den är också väljörd alltså, Nej, barnfilm, den är tycker tragisk Typ alltså. Pixar ja fan kidnappning och resa bla bla bla, och träffa på farliga hajar ja nej, men då då, då säger vi så här du du nej jag säger du har. hard på är ja du är hard och då mm. ska vi få nya filmer här då får vi dogma från 1999 mot goldeneye från 1999, yes. ja, och jag säger jag GoldenEye. säger äh, dogma för tycker jag äh, För. Eh, jag har små kollat på Dogman bara. Jag har, eh... alltså, det är en bra film Fast vi ser GoldenEye är en bra äh, barnfilm också Det är den första filmen med Pierce Brosnan också Nej, återigen, jag ändrar här Ska vi köra att det är action Så, Nej, jag säger GoldenEye faktiskt Då Golden mm. är då. en skyst komedi, men GoldenEye är en bättre film Då har vi Lionheart Från 1990 Vända Ja, ja Jean-Claude Van Jean-Claude där. Mm. Och sen har vi Ocean 13 2007. Då säger jag Ocean 13 För den tyckte jag var Ganska underhållande faktiskt Så alla karaktärer var tillbaka Den påminner mycket om ettan Det handlar mer om själva stöten och så Den filmen med Van Damme, jag kommer faktiskt inte ihåg den Så jag säger Ocean 13 Ja Jag vill ju inte säga Finns <laughs> det men... någonting bra med Van Damme? Nej, det finns ju en film hände. Den hans egna JCVD eller vad den heter en, eh, När han spelar sig själv Den, den är ganska bra faktiskt får man, får man se hur han är som spårspelare på riktigt Double Impact Nej, denna heter eh, Nej. CD Eller DC eller något sånt Hans förkortningar, Jan Klard. Ja, JCVD heter den och det är, han spelar sig ja. själv. Han är en uh, skådespelare som inte får fil, uh, roller och grejer. och bla bla. Men han spelar sig själv. Och uh, då får man verkligen se honom agera faktiskt. Och det, det är väldigt bra. Han är underskattad uh, skådespelare. Eller överskattad, vilket nu man säger. Ja. Nä, men uh, jag vill inte använda något veto här på Lionheart yes. eller någonting. Så vi tar uh, yes. där då. Nästa film. Så säger jag <laughs> Jag har mina sådana Ja men då har vi den igen då, då har vi Fullmetal Jacket från 1987 Eller Grand Hope Day från 1993 Måndag hela ja, veckan nej, det, det, är, det är enkelt val Fullmetal Jacket hela vägen där Det är en fantastiskt bra film ja. det är Ingen snack om saken ja, Bill Murray kan nej. fuck off där. <laughs> Säger vi inte så mycket mer om nej. det då och då får vi Dead Alive från 1992 Braind Eller Ghostbusters från 84. Men då vill jag bara säga ja. det att jag har inte sett Dead Alive Dead Alive det är det Braindead då eller? för det är så den heter väl? Den har olika namn Nej. Det är den med Peter Jackson som har gjort va? Ja men det jo ser men det ut ja, det är Braindead Och då har jag ju sett det ja. ja, då säger jag Braindead på en gång nej, jag säger Ghostbusters, skärp. Braindead är ingen bra film. Jo, den är, det är kul. Det är splatter. Det är nej, brödaste filmen ever typ. Jag säger. Oh. Jag säger Branded. Men du ska göra Nej, jag ska inte. Jag tycker om äh, gamla splatter skräckfilmer jo. så. Och äh... nej, jag säger Braindead Ja, då slänger jag in mitt vet på Ghostbusters där för. <laughs> Okej. Okay. Alltså det är tidigt i början på den här flicksharken här men alltså nej. Mm -hmm. ja. Så kan vi inte klicka. Okay. <laughs> så go <Ghostbusters blir> to <laughs> Fan. Ja. Uh, Vet åt. Aha okay. ja. Och då har vi Batman Begins från 2005. Ja. Hook Powers. Batman uh, Begins så klart. Just by Shaggy från 99. Oh, behave. Jag säger mm. Batman. Batman såklart. Ja. Ingen snack om saken. Mm. Ja, vi köra. tre till. Ja, gör tre till. Sen så börjar vi avsluta här. Det blir lite roligt. Vi har nämnt J bägge två filmerna idag. Jaha. Vi har Independence Day från 1996. <laughs> såklart vi har. Aha. Mot Fantastic 4 från 2005 Ja. Oh, eh, vilken som är den bästa av de två Jag vet inte fetod upplevd Nej, alltså det är ganska enkelt Bara för mig, Independence Day är bättre en bättre filmen, jag ser eh, på den oftare Än vad jag gör Fantastic Four ja. Så, det är Independence Day Ja, vi har redan klickat den upp så Bra <laughs> Ja Numen uh, från 99 Ja Eh, mot Superman vs. The Elite Heter den tydligen eh, Tecknad film Superman vs. The Elite eh, Den har jag sett tror Den har jag. inte jag sett Så Jag tycker Mumien var ganska dålig faktiskt Så Ja men då är det så här vet du, Men jag kommer inte på om jag har sett man... Superman vs. Nej. Elite Då klickar vi att vi inte har sett den Så får vi måste... en ja. ny film Okej okay. Då får vi Mumien mot uh, Juno Från 2007 Mumien mot Juno mm, Ja. Uh, där vinner Juno Ja Jag tycker det är en väldigt bra film En väldigt fantastisk, en bra gjort drama Och uh, ja, ja Mumien är inte Bra film så. Nej. Det är sånt som uh, Helene skulle tycka är skitbra så det är... Men hon kommer någon annan gång ja. Då kör vi sista ja. uh, för Yes i... För idag och då är det mm. Apollo 13 från 1995 mot Italian Jobb. Då säger jag Apollo 13. Uh, För jag tycker jag är en ganska bra film. Ja. Uh, Italian Jobb tyckte jag inte jag var så bra. Nej, jag kommer inte ihåg den så himla mycket. Nej. Apollo 13 har ju bra skådespelare. Det är, man minns den filmen. Och så Nej, Apollo 13. Ja, ja det, var. det var det. Det Det där. Ja. Då har vi avslutat eller har klart första avsnittet på vår nya podcast och hoppas ni tyckte om det och så småningom så ska vi spela in ett avsnitt till, men fram tills dess så får ni ha det bra och så tackar vi för oss. Hej då! Hej då! Hej då Peter, ha det bra! Hejdå.